Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ восьмий Я їхав цілу ніч і весь наступний день, і без будь-яких ускладнень прибув до Австрії. Газети були заповнені вимогами, запевненнями та різними повідомленнями про інциденти на кордонах – які здебільшого передують війні, і в яких дивує те, що сильніші нації завжди звинувачують в агресивності слабших. Я бачив ешелони з військами, але більшість людей, із якими я говорив, не вірили, що буде війна. Вони сподівалися, що після торічнього Мюнхена щоразу буде Новий Мюнхен, що Європа надто слабка, і так підупала, що вже не наважиться на війну з Німеччиною. У цьому Німеччина відрізнялась від Франції, де кожен знав, що війна неминуча. Той, кому загрожує війна, завжди знає більше і раніше за нападника. Я приїхав у Фелькірг і зняв собі невеличку кімнату в одному пансіоні. Було літо, сезон туристів, тому моя поява не привернула уваги. Два чемодани надавали мені поважного вигляду. Я вирішив покинути їх на призволяще і взяти лише невеличкий багаж, щоб не утрудняти себе в дорозі. Спакував усе в рюкзак. Турист щонайменше привертає до себе уваги. За кімнату я заплатив за тиждень наперед. На другий день я вирушив в дорогу. До півночі пересидів у лісі поблизу кордону. Ще й досі пам'ятаю, як мені дошкуляли комарі і як я спостерігав за блакитною саламандрою, що плавала в калюжі чистої води. На спині в неї був гребінь. Вона пірнала на дно, то знову спливала на поверхню, щоб хапнути повітря. Потім перевернулася і показала своє плямисте, жовто-гаряче черевце. Спостерігаючи за нею, я подумав тоді, що її світ обмежений берегами Калюжі. Для неї у тій ямці води було все – Швейцарія, Німеччина, Франція, Африка, Йокогама. Вона мирно пірнала на дно і виринала знову на поверхню, у цілковитій гармонії із тихим вечором. Поспавши кілька годин, я почав збиратись у дорогу. Я був цілком упевнений, що зі мною нічого не трапиться. Та минуло якихось десять хвилин, як переді мною, наче з-під землі, виріс митний чиновник. «Стій! Ні з місця! Ви що тут робите?» Він, певно, вже давно підстерігав у темряві порушників кордону. Моєму поясненню, мовляв, ніяких лихих намірів я не маю, а тільки вийшов на прогулянку, він не повірив. «Ви зможете про все це розповісти у митниці?» Сказав він, і, знявши зброю з запобіжника, звелів мені йти вперед себе, назад до найближчого населеного пункту. Я йшов приголомшений, майже очманілий, і тільки один малесенький куточок мого мозку напружено думав, як мені втекти. Та на це було годі й сподіватися. Митний чиновник добре знав свою службу. Він ішов за мною, точно дотримуючись правильної дистанції. Я не міг ні напасти на нього зненацька, ні віддалитись від нього на зайвих п'ять метрів, без того, щоб він негайно не відкрив по мені вогонь. У митниці він відчинив невеличку кімнату. «Заходьте сюди, тут почекаєте». «А це надовго?» «Поки вас допитають». А ви не можете зробити цього зараз. Я ж нічого не вчинив такого, щоб мене саджати під арешт. Тоді вам нічого й турбуватись. А я й не турбуюсь, відповів я, знімаючи з себе рюкзак. То може почнемо? Почнемо тоді, коли будемо готові до цього, сказав чиновник, показуючи на диво здорові білі зуби. І на вигляд, і в своєму поваженні він скидався на єгеря. Завтра вранці прийде компетентний у цьому ділі чиновник. Ось тут, у кріслі, ви можете поспати. Лишилось якихось кілька годин. Я оглянувся по кімнаті. Вікно було загратоване, двері міцні і замикалися ззовні. Втекти я не міг. До того ж, десь поряд було чутно людські голоси. Довелося сидіти і чекати. Майбутнє нічого втішного мені не обіцяло. Нарешті небо посіріло, потім поступово стало блакитне, а далі зовсім ясне. Знову почулися голоси, запахло кавою. Двері розчинилися. Я удав, ніби тільки-но прокинувся і смачно позіхнув. Зайшов митний чиновник. Він був червоний, опасистий, і на вигляд сердечніший за того єгеря. — Нарешті, — вигукнув я, — страшенно незручно тут спати. — З якими намірами вийшли до кордону? — запитав він, відкриваючи мій рюкзак. — Хотіли дременути? Чи займаєтесь контрабандою? — Поношені штани для контрабанди не годяться, — відповів я. І старі сорочки теж. Прекрасно! Чого ж тоді вас понесло туди серед ночі? Він відсунув мій рюкзак убік. Я раптом згадав про гроші, що лежали в мене в кишені. Якщо він знайде їх, я пропав. Можливо, дасть Бог, обшук на тому і скінчиться. Хотів помилуватися Рейном уночі, сказав я, посміхаючись. — Я турист і трохи романтик. — Звідки ви прийшли? Я назвав пансіон і містечко, з якого прийшов. — Сьогодні вранці я хотів повернутися туди, — пояснив я. — Там лишились мої чемодани, і за кімнату я заплатив у пансіонаті на тиждень наперед. — Як бачите, нічого схожого на контрабанду немає. Ну — Ну-ну, — відповів чиновник. Все це ми ще перевіримо. Через годину я зайду за вами. Підемо туди разом. Подивимось, що у вас в чемоданах. Йти довелось далеченько, і товстун той виявився пильним, як вівчарка. Він вів свій велосипед і безперервно курив, і нарешті ми прийшли. Такий же він, гукнув чийсь голос із вікна пансіону. Ще мить і переді мною стояла хазяйка. Від хвилювання вона розчервонілася, як печений рак. «Боже мій, а ми вже думали, що з вами щось скоїлось? Де ж це ви пропадали всю ніч?» Побачивши вранці мою розібрану постіль, хазяйка подумала, що мене вже, мабуть, убито. В тих краях нібито вештався підозрілий суб'єкт, на совісті якого було кілька грабіжницьких нападів. Тому хазяйка і викликала поліцію. Слідом за хазяйкою з будинку вийшов поліцай. Він теж був схожий на єгеря. Я заблудився, якомога спокійніше пояснив я. А потім настала така чудова ніч. Вперше після дитячих років я знову заночував на лоні природи. Це було прекрасно. Шкода тільки, що я завдав вам стільки клопоту. «На жаль, я ненароком підійшов надто близько до кордону. Прошу вас, скажіть митному чиновнику, що я у вас живу!» Хазяйка підтвердила мої слова. Митного чиновника таке пояснення задовольнило, але поліцай почав допитуватись далі, нотуючи мої відповіді. «Звідки ви прийшли?» – спитав він. «Від кордону? У вас є документи? Хто ви такий?» На мить мені перехопило подих, адже гроші, які дала мені Гелен, лежали у мене в нагрудній кишені. Якщо він дізнається про це, виникне підозра, ніби я збирався переправити їх до Швейцарії, і мене негайно заарештують. А що буде потім, і подумати, страшно. Я назвав своє прізвище, але паспорта не показав. Німцям та австрійцям у себе вдома, не обов'язково носити його при собі. — А хто нам доведе, що ви не той самий розбійник, якого ми шукаємо? — запитав схожий на єгеря поліцай. Я засміявся. — Тут нема чого сміятися, — роздратовано заявив він, і разом із митним чиновником почав оглядати мої чемодани. Я удав, ніби сприймаю все це як жарт, але ніяк не міг придумати, Чим виправдати наявність великої суми грошей, якщо вони здумають обшукати і мої кишені? Зрештою, вирішив сказати, ніби збираюся купити собі дачу у цих краях. На мій подив у вузенькому боковому відділенні мого другого чемодана чиновник знайшов якогось листа. «То був чемодан, що я взяв із оснабрюку». Гелленд сама спакувала його і винесла до автомашини. Поліцай відкрив конверт і почав читати. Я з напруженням дивився на нього. Я нічого не знав про того листа і сподівався, що то, може, якась стара, забута і незначна писулька. Поліцай щось муркнув собі під ніс і поглянув на мене. «Ваше прізвище Шварц?» Я кивнув. «Чому ж ви відразу цього не сказали?» – запитав він. «Я вам сказав про це?» – відповів я, водночас намагаючись з протилежного боку розібрати, що надруковано у заголовку листа. «Це правда, він так і назвався!» – підтвердив митний чиновник. «Отже, цей лист стосується вас?» – запитав поліцей. Я простягнув руку. Поліцей завагався на мить, а потім віддав мені листа. Тепер я побачив шапку листа то була адреса Оснабрюкського відділення Націонал-соціалістичної партії. Не поспішаючи, я прочитав, що певна установа з Оснабрюку просить всіляко сприяти члену партії Йозефу Шварцу у виконанні важливого таємного завдання, покладеного на нього. У цій подорожі. Листа підписано рукою Гелен, але від імені Георга Оргенса, оберштурбанфюрера. Я тримав листа в руці. Це вірно? – спитав поліцай, уже з більшою повагою, ніж досі. Тоді я вийняв паспорт, підніс його до очей і, вказавши на прізвище, знову поклав до кишені. «Державна таємниця», – пояснив я. «Тому ви так і повелись?» «Саме тому», – серйозно відповів я і сховав листа. «Гадаю, цього для вас досить?» «Безумовно». Поліцей примружив око. «Розумію. Нагляд за кордоном». Я застережно підняв палець. «Але прошу жодного слова про це. Сувора таємниця!» Тому я так неохоче говорив із вами. І все ж таки ви докопались. Ви член партії?» «Само собою», – заявив поліцай. Я тільки тут помітив, що він рудий, і поплескав його по вологому від поту плачі. «Молодець, ось вам на склянку вина після ваших трудів!» Шварц меланхолійно посміхнувся. Дивно, що часом так легко вдається пошити в дурні людей, для яких недовіра є основною рисою їхньої професії. Вам це теж знайомо? «Тільки не без документів», – сказав я. «Але ж, якою мудрою виявилась ваша дружина, передбачила, що вам знадобиться той лист?» «Гелен певно думала, що я не візьму його, якщо вона запропонує мені». З етичних міркувань, або ж тому, що він міг би здатися мені небезпечним. Передусім із цієї причини. А втім, я взяв би його. Досі я слухав Шварця із дедалі більшим інтересом, а тепер почав озиратися навколо. Англійський і німецький дипломати вже були на танцювальному майданчику. Вони танцювали фокстрот, і англієць виявився кращим танцюристом. Німець потребував більшого майданчика, він танцював із якоюсь лютою агресивністю, штовхаючи поперед себе партнершу, наче важку гармату. На мить мені здалось, ніби то ожили фігури на шаховій дошці обидва королі, німецький і англійський, часом присувалися загрозливо близько один до одного, але англієць кожного разу поступався. Що ж ви зробили потім? спитав я Шварца. «Пішов до своєї кімнати?» відповів він. Я був виснажений, хотів заспокоїтись і обдумати своє становище. Гелен врятувала мене у такий непередбачений спосіб, що я сприйняв його як деукс-ен-махін, як театральний трюк, завдяки якому після всіх жахів приходить щасливий кінець. Але я мусив звикнути, перш ніж поліцай опам'ятається. Тому я вирішив довіритись своєму щастю, поки воно не зрадило мене. проспитав про найближчий швидкий поїзд до Швейцарії. Він відходив через годину. Я попередив хазяйку, що поїду на день до Цюриха і беру з собою лише один чемодан, а другий лишаю їй на схов, поки повернусь. Потім пішов на станцію. «Вам знайоме оте зречення обережності, яка довгі роки була вашим супутником?» «Так», – мовив я, – «тільки при тому нерідко й помиляюся. Людина гадає, ніби доля має повернути їй усе втрачене, але доля нічого не повертає». «Це безсумнівно», – погодився Шварц. «Але іноді люди, втративши віру в усі попередні прийоми, Пробують новий. Гелен хотіла, щоб я разом з нею поїхав через кордон. Я не зробив цього і був би загинув, коли б її розсудливість не врятувала мене. Тому тепер я вже вірив, що цього разу повинен прийняти її пораду і зробити так, як вона хотіла. «Ви так і зробили?» зацікавився я. Шварц кивнув. Я купив собі квиток у вагон першого класу, розкіш завжди викликає довіру. І тільки коли вже поїзд рушив, я згадав про гроші, які носив при собі. Я не міг сховати їх десь у купе, там я був не один. Крім мене сидів ще один чоловік, дуже блідий і стривожений. Я подався до туалетних, але обидві виявились зайняті. А тут поїзд уже підходив до прикордонної станції. Інстинктивно я кинувся до вагон-ресторану. Сів за столик і замовив пляшку дорогого вина та обід. «У пана є багаж?» – запитав мене кельнер. «Так, у вагоні першого класу, тут поряд». «То, може, пан бажає спершу покінчити з митними формальностями? Я можу потримати для вас це місце». О, це ще триватиме довго. Будь ласка, принесіть мені поїсти. Я дуже зголоднів і хотів би розплатитись наперед, щоб ви потім не подумали, ніби я тікаю. Моя надія непоміченим пересидіти в ресторані не справдилась. Тільки Нокельнер поставив мені на стіл вино і суп, як зайшли двоє в мундирах. Ще до їх появи я свої гроші засунув під повсть, яка лежала під скатертиною а того листа поклав у паспорт. «Паспорт», – сухо сказав чиновник. Я подав йому паспорт. «А багажу немає?» – спитав чиновник, перш ніж розкрив паспорт. «Тільки один чемодан», – відповів я, у сусідньому вагоні першого класу. «Ви повинні відкрити його», – озвався другий чиновник. Я встав за столу. «Затримайте для мене це місце». Звернувся я до офіціанта. «Обов'язково, адже пан заплатив наперед!» Перший чиновник поглянув на мене. «Ви заплатили наперед?» «Так, інакше я не міг пообідати. За кордоном треба платити іноземною валютою, а в мене її нема». Чиновник розсміявся. «Непогана ідея», – сказав він. «Дивно, що це мало кому спадає на думку. Ідіть у своє купе». Мені ще треба перевірити цей вагон. А мій паспорт? Не турбуйтесь, ми знайдемо вас. Я пішов у свій вагон. Мій супутник сидів як на мурашнику. Обливаючись потом, він мокрою хусткою витирав руки і обличчя. Я подивився на вокзал і розчинив вікно. Якщо мене затримають, вискакувати з вагону не мало ніякого сенсу. Однак не втечеш, але відчинене вікно все ж трохи заспокоїло мене. Другий чиновник несподівано з'явився у дверях. Ваш багаж. Я зняв з полиці чемодан і відкрив його. Чиновник поглянув на мої речі, потім почав оглядати чемодани мого сусіда. Все в порядку, мовив він, прикладаючи руку до кашкета. Мій паспорт, нагадав я. Він у мого колеги. За хвилину ввійшов його колега. Вже не той, що взяв у мене паспорт, а сухорлявий нацист у мундирі, в окулярах і в чоботях із високими халявами. Шварц посміхнувся. Як все-таки німці люблять чоботи, промовив він. Вони ніяк не можуть обійтись без чобіт, докинув я. Їм так часто доводиться брести в нечистотах. Шварц випив свою чарку вина. Всю ніч він пив дуже мало. Я поглянув на годинник. Було вже пів на четверту. Шварц помітив мій погляд. «Вам недовго лишилося слухати», – мовив він. «У вас вистачить часу і на пароплав, і на все інше. Дні, про які я маю зараз розповісти, були днями щастя, а про щастя багато не розповідають». «Ну, то чим усе скінчилося?» – зацікавився я. Нацист уже прочитав листа Гелен. Він повернув мій паспорт і спитав, чи є у мене знайомі в Швейцарії. Я кивнув. «Пани Аммер і Ротенберг». То були прізвища двох нацистів, які працювали у Швейцарії. Їх знали і ненавиділи усі емігранти, що жили в Швейцарії. «А крім них є ще хто-небудь?» Ну, звичайно, наші люди в Берні. Я гадаю, нема потреби називати їх усіх. Нацист салютував мені. Бажаю успіхи, Хайлі Хітлер. Моєму попутнику, однак, не пощастило. Його змусили показати всі документи і піддали перехресному допиту. Він потів і заїкався. Я не міг витримати тієї сцени і запитав. Мені можна повернутися до вагон-ресторану? «Безумовно», – відповів нацист. «Приємного апетиту!» Коли я зайшов у вагон-ресторан, там уже було повно людей. Мій стіл окупували ціла зграя американців. «А як же моє місце?» – спитав я кельнера. Той знизав плечима. «Я не міг тримати його вільним. Що поробиш з цими американцями? Вони зовсім не розуміють по-німецьки і сідають, куди їм заманеться». Сідайте вон туди. Хіба це не однакове, яке місце? Я вже і ваше вино переніс туди. Я не знав, що робити. Якась весела сімейка захопила усі чотири місця біля мого столу. Там, де лежали гроші, сиділа гарненька дівчина років шістнадцяти із фотоапаратом. Я міг би спробувати відвоювати своє місце, але це привернуло зайву увагу а ми ще були на німецькій землі. Поки я стояв у нерішучості, кельнер сказав. А чому панові не сісти поки що тут, а потім, коли той столик звільниться, не перейти на своє місце? Американці їдять швидко. Проковтнули сендвічі і апельсиновий сік, і готові. А тоді я можу подати панові справжній обід. Ну гаразд. Я сів так, щоб можна було спостерігати за своїми грішми. Дивні метаморфози відбуваються з нами. Кілька хвилин тому я ладен був позбутися всіх грошей, аби лише проскочити, а тепер сидів і думав, що треба якось забрати їх у Швейцарії, навіть коли б довелося атакувати цю американську сімейку. Невдовзі я побачив у вікно, як повелитого маленького пітного чоловічка, і відчув глибоке підсвідоме задоволення від того, що повели не мене, а водночас і лицемірну жалість, яка є ніщо інше, як спроба підкупити долю дешевим співчуттям. Я здавався собі огидною потворою, а проте не міг і не хотів стати кращим. Спершу я думав тільки про порятунок а тепер уже хотів повернути й свої гроші. То були не просто гроші, в них була безпека. Гелен, кілька місяців нашого майбутнього. Та водночас, то були й просто гроші. У них були мої шкурні інтереси, моє егоїстичне щастя. Ми вже не можемо переробити в собі цієї риси. — Пане Шварц, — перебив я його, — то як ви повернули свої гроші? «Ви праві», – спохватився він, – адже я ще не скінчив цієї безглуздої історії. Швейцарські митні чиновники війшли до вагон-ресторану, а в американської родини була не тільки ручна поклажа, а й чемодани в багажному вагоні. Їм довелось вийти. Діти пішли за дорослими. Вони вже пообідали, їхній стіл прибрали. Я перейшов на своє колишнє місце – поклав руку на скатертину і намацав невеличкий горбок. «Уже відбули митні формальності?» – звернувся до мене кельнер, ставлячи на стіл мою пляшку з вином. «Звичайно», – відповів я, – «принесіть мені роздбив. Ми вже в Швейцарії?» «Ще ні», – пояснив він. «От як рушимо, тоді вже будемо в Швейцарії». Він пішов, і я з нетерпінням чекав, коли нарешті рушить поїзд. Мене раптом охопило те шалене нетерпіння, яке, певно, знайоме й вам. Я дивився у вікно на перон, там якийсь карлик у смокінгу і надто коротких штанцях намагався було щось розпродати: шоколад, вино та ще якусь поживу, що лежала у нікельованому візочку. Потім я побачив чоловіка з мого купе. Він уже був сам і мчав до потяга. «А ви добре п'єте?» – почувся поряд голос кельнера. «Що?» «Я хотів сказати, що пан п'є вино так, ніби хоче загасити пожежу». Я поглянув на пляшку. Вона була майже порожня. Я навіть не помітив, як випив усе вино. мить під вагон рестораном загриміли колеса. Пляшка похитнулася і впала. я підхопив її на льоту. Потяг набирав швидкість. «Принесіть мені ще одну!» – сказав я. Кельнер зник. Я вийняв гроші з-під скатертини і сховав до кишені. Невдовзі повернулися американці. Вони сіли до того самого столу, де я сидів раніше, і замовили каву. Дівчина заходилася фотографувати новий краєвид. Я цілком схвалював її вчинок. То був найкращий у світі краєвид. Підійшов кельнер із пляшкою вина. Ось тепер ми у Швейцарії. Я заплатив за вино і щедро дав йому на чай. Візьміть собі вино, мовив я. Воно мені вже не потрібне. Я хотів був відсвяткувати одну подію, але тепер помітив, що і першої пляшки було забагато. «Ви просто випули на голодний шлунок, пане!» – пояснив він. «Втім, то й річ!» – я підвівся. «У пана, мабуть, день народження?» – поцікавився келнер. «Ювілей!» – відповів я. «Золотий ювілей!» Мій сусід по купе кілька хвилин сидів мовчки. Він уже не обливався потом, але було видно, що в нього й досі сорочка мокра, як і піджак. Трохи згодом він спитав, «Ми уже в Швейцарії?» «Так», – відповів я. Він знову замовк, дивлячись у вікно. «Ми проїздили станцією зі швейцарською назвою. Начальник станції, швейцарець, помахав рукою. Трохи далі на пероні, там, де перекладали багаж, розмовляли два швейцарські поліцаї. В кіоску можна було купити швейцарський шоколад і швейцарські ковбаски. Мій сусід перехилився у вікно, щоб купити швейцарську газету. «Це вже Швейцарія?» – спитав він хлопця. «А що же ще? Десять рапенів!» «Що?» «Десять рапенів! Десять сантимів! За газету!» Чоловічок заплатив так... Наче йому дістався найбільший виграш по лотареї. Зміна грошей, очевидно, остаточно переконала його. Мені він не повірив. Він розгорнув газету, побіжно проглянув її і знову поклав на столик. Якийсь час я не чув, що він говорить. Мене всього заполонило відчуття свободи. Тільки побачивши, що сусід ворушить губами, я почув його слова. «Нарешті вибрався», – сказав він, витрівщившись на мене. «Із вашої триклятої країни, пане нацист, з країни, яку ви обернули на казарму і констабір, свині прокляті!» «Нарешті я в Швейцарії, у вільній країні, де ви вже не можете командувати. Нарешті можна відкрити рота, не боячись, що ви пхнете чоботом у зуби». «Що ви зробили з Німеччини? Ви грабіжники і вбивці, кати нещасні!» В куточках уст у нього з'явились маленькі пухірці піни. Він дивився на мене, як бредлива жінка дивиться на жабу. Він дивився на нациста і після всього, що почув про мене, мав на те право. Я слухав його із незвичайним спокоєм врятованої людини. «Ви смілива людина», – відповів я йому. «Я принаймні на двадцять фунтів важчий за вас і сантиметрів на п'ятнадцять вищий. А втім, вилийте свою душу. Від цього вам полегшає». «Глумитесь?» – гукнув він, шаленіючи ще більше. «Ви ще глузуєте з мене? Але я вже вийшов з-під вашої влади, назавжди вийшов». «Що ви зробили з моїми батьками? Що вам заподіяли мій старий батько? А тепер? Тепер ви ще хочете підпалити весь світ?» «Ви гадаєте, буде війна?» – спитав я. «Глузуйте, глузуйте, немов би самі не знаєте. А що вам ще лишається робити з вашою тисячолітньою імперією та шаленою гонкою озброєння?» Ви – професійні вбивці і бандити. Якщо ви не затієте війни, ваш уявний добробут лусне, як мильна булька. І ви разом з ним. Я теж такої думки, – відповів я, підставляючи своє обличчя під теплі промені пообіднього сонця, яке тепер пестило мене. Але що буде, коли Німеччина виграє війну? Чоловік у вологому костюмі вирячився на мене і проковтнув слину. Якщо ви виграєте, тоді вже й Бога нема на світі, насилу вимовив він після паузи. Я теж такої думки, сказав я і підвівся. Не чіпайте мене, прошипів він. Вас арештують. Я потягну за ручку стоп крану і зупиню потяг. Я викажу вас. Вас так чи інакше треба виказати, ви шпигун. Я чув, про що ви там говорили. Цього мені ще бракувало, подумав я. Швейцарія вільна країна, відповів я вголос. Тут не хапають людей на підставі доносу. А ви, здається, пройшли добру науку там, у Німеччині. Я взяв свій чемодан і пішов шукати місця десь в іншому купе. Доводити щось тому історичному чоловікові я не хотів. Але мені не хотілося й сидіти з ним. Ненависть роз'їдає душу як кислота. Байдуже, ненавидиш ти сам, чи тебе ненавидять? Досвід мандрівного життя навчив мене і цього. Кінець восьмого розділу